انرجیم بسم الله الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یا امرون بالمنکر و عن المعروف وَيَقْبِذُونَ عَيْدِيَهُمْ نَسُلَّهُ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمَ الْفَاسِقُونَ تَسَلُورْسَلُوِ <تصال> اِخْتَمْ چوالیس خباصت منافقان و بیانی دواړه ذکر کړي چې قرآن اگر کوم منافقان منافقانو ذکر کړي زموږ ذهن ته صرف سړی راځي نارینه الله وینې دواړه پکې شامل دي نارینه او زنه نه تا تمنا فقټ د دې په شریک باندې راځي دلې المنافقون والمنافقات منافقان صري منافقان خزي بعض ومن بعض دي خپل منکه یي بعضي ذ بعضو ندي وقفي لازمي اکل دي وژن نه چي داسې وليو نو وي چې بعضو هم اوليا و بعض دي بعضي ذ بعضو بعض دوستان دي ملاوی ذ منافق بس دوستي هغه دا غرض ما پسي ګرځي بس نو زه کاواز ومن بازي هيوي چې هغه بس پلویان کې یوبل سرنا ستوळाळा دا کوي او کو دا سره کوي او دلاس پزې ولا ستوني در کوي دا محبتی یا مرونا بالمنکری دا دی چوالیس دا منافقان عمر کی خلق ته په بیدی نیسا را حلکوی کلو زیارت لزو <خل> لاور تا اسلام آباد تا اغا عرص خویلانش و روشوی کنپا سیوان کې د یو بلزار د دې خبرې کوي ومنکراتو ښا ویناو نه عن المعروفي دا پینتالېسته هم نکي خلق او د دینه د توحیدنا او د سنتنا چې خبر شي چې پلاني او سنت باندې عمل کړي مليول شي او په سي او کني وتا چ هر اور داده سوکړو درګې ده خاخ کو ویناو نه ارو پسونه تعمل کړی او پیرانبر خبره منلی چې د مړی په کور کې وادرېروځي سشینه پخېږي اته ور پسې لړشي وی کو بیا د ذکرو کنو خبر نه غم خا وی پاتې دي دومره په سرنت خپ نه نان المرو یق بهدو ن په لاسونه خونغاړلي دي د هر خیر نه دا چېلی د د د لاسونه بچرته د خیر کارو نه شيمون افق د لاله سرخت کې چې خبرېږ نو داسې کاریو کوو پلانی سره ګوره خولوغسته. دا ولی ته ټینک رالی نو داې د مونکو سر مخې نو کوم دی به ودرې دومره د سر د خیر کار ستان ان دا چې تا ته لاک دسه کار و چې د کار کومه او ما را کو ما له را کوئ دی بولله وررکي دا سونه بنکړی د خلقو د خیرنا د فائدینا نصلا سنتالیز هله پرېخې دي د الله عبادت یې پرېخې مون نکوي روږی هم پتن لګي سرسای نور کړي زکات نور کړي دا خبرې پړي عبادت لګي الله دین یې پرېخې ب نې پریخی دی دی لرا دي ل دغې ال په ددي سخیال نهې هر وختې بس د وړی نه په ان المنافقین نه او مل پې خوون بهشک منافقان چې دي دا ټوله به د ملی په دی کې د دا مل پاسې خوون چته د کارونت ګور کنا چې نن پلان یې چلو شو <تصفح> نو دا ټول دیکړیکانه چې لټایي نه منافق نه مخالې نه یې فاذل ال منافقین والمنافقات والكفار واذکړید الله المنافقان وسلو سروم ام منافقان وخزو سروم او ټول کافران سر د سشي نار جهنما دوور دو جہنم خالدین پی آمیشہ بای پاگئی کی ہی الله هم اللہوی دغو علا پورا دے کانا دیچ سکڑی دی کانا دوور دو پار دغا جہنم پورا دے الله لعنہم اللہو اللہ لعنت کردے پدی باندے و لہم عذاب مقیم دید پار عذاب دے ہمیشہ کاللزین من قبلكم اللا اذا وس وسنه ندي تاسويه جان منافقان وسپدي مدينه کي پيدا شي وينو نا تا خلا اذا وخت نرا ده پخوانه كالذين من قبلكم داخل قودا دا منافقان ددي زماني پشانداري منافقان ودي جستاس نمخ کيو كانوا اشد منكم قوها دا خم خم او داوه چې هغه مضبوطه هم په پالوانو او صحتمندو پرس باندې وروغ اداو سانی خو چانچو پانچو دی الله یغی ذین ادر زیاتو په طاقت کې اشد زمکم قوه استاسو مزیاتو په طاقت کې واکسرام والو واولادن اودر زیاتو په مالونو کې او ما او اولاد کې جون دي څنګه ود دنیا الله يفستم ترو بخلاقهم بس د دنیا خوشاله او مزه وکړینو دا د دنیا سو ټولو ماري په دې کې او مال یو ګاټو او د چینک د سنت نو وته نن پلان دې کې غم شوي دې چینک وې دې وګنی ولی ان پانځای کې واده دی هلته لاله کېږي نو دا چای موله وړ ووي دا پهکشته داردې د دا دنیا معلوونه او دوتونې پهې خرج کړو مرون پهې خراب کړو دمانزه پهخت کې به ناستې او ډنګا ډنګا وایو ورکړا راکړا وایو مجمع واخل مجمع راکا ټول مردا په دې کې منافقانو تیر شي اکثر به د عبادت په وخت کې دي دا د جمعه تخا کې به تیریږي غرب غروب وي داسې دي داوی دا, وی دا وی پلانی پلاني وازرې کنه فاستمتعو بخلاقهم مزی یو کلی په خپل برخه تو دنیا په تا به خلقی کوم الله تاسوم خې مځ وکې پپلو برهباننددي او دغې نهڅ کمم خو نه کم تا ل نا څنګه چې فی او بیاوه کسانو من قبلې کوم چېستاسو نه مخکې به خلاق پهپلو برخوښتونم کل ل او نهنوتی پهګمهو کې پهشاناندغې چې ننووتې بس ارېوم په له سارمان نو پرېخه اته سوم په له سارمان پرې نه غوډه زګارې ته وځوم رلارې کوسين نوی معلومی معلومه دنیا لکه تاسو ته چې کوم رلارې کوسي معلومه اچدا تاریک روټ دی او دا نتا خان دی او دا پا پا پارک دی دا ټول دي ته معلوم دي کناخه دیبکه نه نهوتی دي وخذتم كالذي خازو <تصفيق> حدیثو دا ابو رضي الله عنه او یقال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تاخذون کما اخذت الامم قبلكم تعسب دنیا تداسل سچوې لکه مخکی امتو نو چې چو وته لا سچولېو زراعا بزراع شبرا بشبر باعا لکه یو څنګهل چې د بلی سره برابرې بله یو زې یو سړي دوه څنګهلې دیوبل نه کوو وګ دیو لاندې نه کنا شبرن بشیر د څنګه چې یو لیش د بلی سره برابرې بان به بان یو اته د بلی اتي سره برابرې د تاسو نارې ممتونو پشانتي عمل په دنیا کې کوي وګور بیا یو مثال خو له حتا لو ان حذم من اولائک دخل الجحر ذب لدخلتموه کچری او تن پرې پخوانو متنو کې دا سیناش ناکار کړي چې سمساری پ술ن نه نوتی نو تاسو مپین نه وزین سمسارایو جانور دی پدی مېرو کی کنه شکل زدی ناغه پښانت دي چر مخکې وته وې څوک وته فوغت ته اداري د وسوري چې په تل تکلیفي نوبل په سر او باسي مون نبی له سلام ګور ویلې چې په خوانو سکارو نکړی نه وتا څوک وې کډیر ناشنا کار کړي هوتا څوک وې کاوه ناقا کارون نن دنیا کې موجودی که نخلق و تا پو پو کئی اما از دا شوي کارون دی اولای که حبت و تا اعمال و دا خلق چه دی دا دی تول عملو نتبا و برباد دی فی الدنیا والا آخرتی دنیا کې دا غی عمل پیدا و تشتا دی و نپ آخرت کی دا دی بسو پیدای چه تا هر کار پا رسم و رواج که که انا مایشو نا دی و ریاکاری دا اپا یو بل سر یو بل سر سیالی دا نو دی او دقا کسان دی زلیل و تاوانیان اسی مثال خی علمیات ایمولی ندر آغا لی دیتا دی فقران که نباو اللذین من قبل ایم خبر دا آغا قوم نوچ مخد دی دی نو قوم دنو حلی السلام عادیان قوم در حود علیہ السلام سمودیان قوم در صالح علیہ السلام او قوم در ابراہیم علیہ السلام و اصحابی مدینہ او مدینوالا قوم در شعب علیہ السلام و او اکلی چو الٹکلیشو قوم در لوت علیہ السلام داقا قومو نی کللزی خازوه اتا <mile> توم رسولهم بالبينات راغليو ديتا پیغمبران د دي بدره سیوا زحا دليلو سرا معجزو سرا فما كان الله ليظلمهم نو چرال لا ظلم نکي په دي باندې نه دې کړې ظلم نکي الله په خلقو لیکن شدي په خپل ځان نو باندې ظلم کوونکي ولید عمل نتيجه خروزي کنا چې داسې کار کوې چې په بندې په ک نهوي خال نه دا د الله او پیغمبر پ غمبر او په خپله خوښه کارونه کوې ځان سره زلم بکې نو ه ک چې دا سر نه په وا نو د نو په نا غواړی چې الله ما د ناکاره مګ نهېافقانو م ډر نهکاري خلق بدا کلی نراشی بیا بلارشی ازی بلانی مر الموت و سو ناکار مرک دیتا ویگا نخوا دا حال دا منافقانو ذکر شو اتو سلویخت پوری خمین که دا مومنانو حال ذکر کی مپسل اگه که خباستو ننشتا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء وبعضهم مؤمنان نار نه نا چي دی مومنان از نه دی چي دي د خپل میان کې بعضې د بعضو دوستان دی زکه چې دوستی په دین ده دوستی او محبت خدادینی کا نه مداصل دوستی زکه دا په مرګ نه ختميږي اسه جدائی راشي او ختميږي نه ولان دروست شې څوک مخکې لور شینو سکه ورپاسي دا له ګونتې جدایي نور دلته کېوم یو بل سره دوستي او قیامت کېوم اولیاء او بعض یا امرون بالمعروفین دا تدین دی المؤمنان ذکر دی چې ویو بل ته امر کوي قرتبي بِعِبَادَتِ اللَّهِ د دموحد صلی دا عدد تے صلی یا کخذائی چه کم پلور شکا نا او کینی نو تاپوسو کچ بانگی ویلی دے تاسو منسکل دے او مال لوٹر آواخ لے موسلر خبري د ديني خبري د مسلي یا مرونه بالمعروفه کاری کې سګدا سي کمزوري اينه اغه ازورناوکي چې ګورتا زو مانځه وخت دې د عبادت وخت دې د صلاوت وخت دې او دنیا د کار د پارزان له وخي وينها او نعل منکر او منقي يوبل لرا د بي دي نه نه د بالما نه داغه زه دا هر قسم ګناه نو شیطانو او ګمرهونه در ذکارې کنه ځکه په دې باندې منافقان خلق تنګيخه او تنګي ګورو یرا چې راشینو مونږ ته چې دا ټی ویلره کې اورګه چې ماثی کوم د لورګه چې هاو نو دې وجمومنانی نو اړیو چاري داز نه کوي کنه انا هون عن المنکری دا کار د مومنانو معروف او منکر قرطبی عن اب العالیا كل ما ذكر الله في القران من الامر بالمعروف والنهي عن المنکر په نهی ا عباده اوسانې و شین کومځ چې قرآ کې معروف او منکر ذکر شي که نه او علیوي دغې نه مطلب سی دغه منکر نه مطلب دای چې شررق م کو ور زیتون لا نور ور او دطشیطانی کارونه م کو بس د نه به منې کو نو لااس پ ته بګوري تارونا او تعویذونه وسای کوي چې دا شرک دے غوا دنیا او آخرت خراب شي دا غسیږي گمره شي زونه وته نلري کوي د دې سره دا غمی کنه ښا دا ډیر بهتر غم ده او داسه محبت ته چې ته محبت خودی ته یو بندا سره چې ته داغه د فائدې خبرو کې هغه د ضرر نه بچ کی د ز خبره او کې د ببي زتای نه بچ کې هغه د دنیا او د آخرت د تاوان نه بچ کې چې غورمه کوه ما له سر را کوې خو بس په تاخه په کېږم چې دا کارونهنودي چې دا خل کوي که نه چې چرته س کې یا چېته داسې بلځای کې یو ځای ناری نیو که زنانی ایو بل سرانی دیشه تا پوست نو کی نخبر با که خام خارازی چې چه داوی چه من خطاویزونه نمانو ناته نپاسی نو آغازه اکینی دوم را لولشی آغازه اکینی خواه ویقیمون از صلاة او پابندی که دمانزم ویوتون از او اداکی زکاة زکات په وسونو کوي کنه زکات هغه څوک ور کوي چې تپوسونه کوي چیرې سونه چې سوراینو زکات پکې ورکول شي او دا باکل ور کوي چې اوس یو دریمیاشتې شوي چې مونږ سره مال راغله هغه کې ورکو نه چې بیا غمیان شراش نو ور به دا چې کال واولین تا باندې لازم شي نو هغه میاشتہ معلومه ده چې کومه یو جنری وه که پر وري وه چې په کو میاش ک تا لمال راغلی دی او بیا غ میاش را شي او دغه مال په خپل ځای پروي خیر د کمیان مین په ک رو خوااضې خوا شوي او چې پهول ک پورې او پهخر کې پورې نو بیا ووزکات ورکه الله خدی نسان کړی دی تو یونه الله ورسله او پاره خبره کید الله حکم منی او پیغمبر سنت منی اولaik سیرحمهم الله دا هلق دی چله او پریبان خامخ رحم کوي ګور دا سین دې کنه دا دېر د کمال دی دې سرسم د الله د رحمت سین راشي سیرحمهم الله ان الله عزیز الحکیم بشک الله زور اور ذات حکمت والا وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعده کړي د الله مومنان و ناری نو سرم و مومنان و زنانو سرم جننات در دیر و جنناتنو تحت تجری من تحت الانهار و جبایی که بلان داغین نهرونام شبی پاغی که کې مساک نتویی بطن او دا سکورون دي دی چې ډیر صفا و ستر دي دی دیر خوشبوی دی معبر او معمر دي او معطور دی فی جننات عدنو في الجنة المشوالية ورزوان من الله أكبر وهو تول نعمتنا في نعمتنا وفي نعمتنا يجب رضا هذا اللعنة دير لوي شيء ذلك هو الفوض العظيم هذا قام عباده دير لوي يا أيها النبي جاهد اے پیغمبر پاکو جہاد کوو کا د کافرانو سره او د منافقانو سره هم کافرانو سره یو قسم چې د وسلی جہاد دی او منافقانو سره بل قسم چې د جبه او د خلی جہاد د زوره نارټنه دي ثবনور سوو اے غلو ظالم سختی کوو دي سره او عوام جان نم ز دي جانم ده او بیسل مصویر او ڈیر بد زید رات لو دیم عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ ہوئی المنافقین بیدی کا فیلم تستطعفہ بلسانی کا فیلم تستطعفہ کفر فی وجوئیم منافق سر جہاد بسنگا کے چکل آم منافقت کینو کواځ دی کیږي نیو سپیړ ولور کا چې د کوولو کار دی دا تاسو وکړو منافق اندازي کنه دې کې حيام نه ګوره استا په مخ کې و جامي بدلی مزیل سپیړ نه یې پکاره چته نساني کس بل خوالم دنه لړشي او بناشي تاګي حیان نشته زاسه خلق وبیا په لاس باندې سمه زګری به د الله څخه زده کونکي چې دی کوماملي غونتي نرمي او سره کې کنه نو زه عمل دی او د خلی خبره یو یې لسیچلې چانه پردہ وکړه ته چويما پردہ کوه ادا کوه نو دا هر چا سره نشته داسې ومن چې دیله کمزې کې دین زده کړې ښه ا بیا په جواب باندې چې دا طاقت دینینو فق فهر فی وجویم ډیر بد بد واتګوره سترګې پر او باسه نا ټول jihad ده نجیحات کوي کافرانو سراو منافقانو سراو سختی کوي په دې باندې او ماوام جهنم اوس ذا ول الله تیار کړی د پوران جزې دې جهنم دې اډیر بد زې ذرات لو دې یحلفون باللہ د یو کمپان زوست دې ذی قسمن کی په لابه باندې ما قالو چمن خو صدا څه بده خبره نه ده کړی ويخه ار د کوم حق بیان شو بیا وي چې مونږ د اسلام خلاف څه نه ویلی ولقد قالوا كلمه الكفر او حال دا ریځیده کفر کلمه ویل ده ادي وت کفر نه وینو د کفر کلمه صحیح هو بکر جساس وای چې كل كلمه فيها جحود لنیعمت الله ارکلمه خبره چې باورې چې دا الله ده نعمتنا شکرې او بلغت منزله ته فیل عزم ایہ تاسو چې ناشکرې ته رسې دا زه سخته کلمې او خبرې کنه نو کلمې د کفار ویلی کفر و کفرو با د اسلامي کوپري کړي پس داغي نه چي دي ځان ته مسلمانان وي او يمونګه حسن دي ویلي دومره غټه خبره یې او ابي يمونګه حسن دي ویلي تم منافقانو کار وکړه اخپل مشرتا بيداسینو مرسته یې هلک ویلي بيدبي بید کوي تو ته پلا د نوره وی را پیداونو نو مسلمان چې کافر وئ دا لږه کلمه ده د 10 ګنا نه دی عجیب یا حق پرست په حق کې نه تپوسو شي کنه جره وستا غن وسې خومغي سره مرګره ویه بادرا خلقیا او ګمراه خلق یاده تاوی تکاپرانو او چې تا مسلمان تکاپرو په خپل کاپرو شي دی ویده څنګه ها وکفروا بعد الاسلام وهم بما لم ينالوا او ذی خیر ادی کړي دی دا غي کارونو چې ونرسه داغیتان دا پیغمبر په حق کې د قتل منسوبین او را سید کنه وخت په وخت دا سي کارونه کړیو ته تبوک په کې یو ځل نبی له سلامي يوازې وليدو نو ټول ستنکن است او صحابو ډير ویخو کانې انټيليجنسو حزيفه پوښن راغه اوږي بر اخلاص نو وزري ټولتي تربيت تر کول دي تناستو ها و همو هم بمعلم یا نالو قصد کل داغی کارو چه و نرسی و ما نقمو الا ان اغناوم اللہ من فضله دا دیولی پیغمبر تا دوم را بدگوری نالاوی نور سو بدنگرنی فخیو سرکلی دی نو بدنگرنی دی مگر دا خبران چې خوارو <تصفح> <تصفح> د خواري روزي انه الله مالدار کلو او پیغمبر ولې سيو کلي مالدار شو نو زګور اکثره به نیتي کوي قشيري ویلي دي امام قشيري تپوسي کوزه خپل استاد بجلينا وي اتجذفي کتاب الله يردا خبره د الله په قران کې شته دي چله خبره خدا خلقو ده جو قران کې د دې څه دلیل شته چې اتق شر ممن احسن تليه زان بچ کاوه د شر د غسل نه چې خدي وسره کړی دی هغه ته وي او, آو ده و وتاوي کنه چې او دا قران کې شته کنه چې لوي دینور سبد نګني مګر دا چې علامه ال دار کلو پیغمبر ولا برخي وکړي مالدار شو خوشو نو سغه سر بنیت کوي اکمال دارکل اللہ دیل راو پیغمبر ذخب الفضلنا فا این ی توبو کذی توبو استا یکو خیر اللہم دا گورا فلقد قالو کلمة الكفر پوزا پنزوستم وکفرو بعد اسلامی یو ہمو بمالم ینالو باون او مان نقمو تترپن کتو بیست تا دا داو بهتري دديده پاره وې یتوللو که انکار کوي مخ اړي يعذبهم الله عذاباً الیما عذاب ور کې الہی ل عذاب دردنا کو په دنیا او اخرت کې یو معلوم فل ارض من ولی و نسویر انا باید دید پار پزمکا که انا سوک دوست بیا انا سوک مددگار سلور پانزوستم چوان وَمِنُمَّنْ عَاهَدَ اللَّهَمْ بازی دی منافقانو که اغسو کو چلا سر وعده کڑی وان اینه نظری کڑیو باقیده لین آتانا من فضلیهی ویلیو کچری اللہ منگل راکو فالفضل ربانده وکړه دا نص صدقنا نمو بخیراتونه کوله نکوننه منا من الصالحین اشبمږه ډیر نیک اعمال وسو کوت شلاس ته می دشمنی وای نکيږي په ته شلاس وسو کېخه فلالمون مال را کینو بیا وګورې کنن دا جمعې جمعې زکه ذکر کوي چې دا یو دا ډیرو مفسرین قرطبی لکه جد ابن قيس او معتوب النقوشير او دغس گنکسان اگیدا خبر کړي کومله الله مال را کن داسوی دا فلما من فزلی کل چلا ور کا غیل را د خپل فضل نا مال ولا ور کو ډیر ډیر بخيلوبه پچپننده وینځو پنزوستم بخلی او بخل سو د زکات نه انکار وکول بخل دی توي نه وتولوا انکار وک مخواله و مورزون عذيذ الذین مخلون کی فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم دى یو ګننبل پیدا کی کنه چې توبه ونباسه په مالیه بخل زه بخل د وایینه پکې منافقت هم پیدا شي پوزړونو کې فاعقبهم نو پس الله پیدا کړ دی لرا منافقته د دې پوزړونو کې په دغه بخول پسې عاقبه اېلا یوم دا د منافقت باد د دې پوزړونو کې سره ورځې پوری چې ملاقاتو کې د الله سره یا دې خپل عمل سره یا اغرواز یوم یلقونه بما خلق الله ما بسواب وعده بسواب داغی چی الله سره خلاف ورزی وکړان داغی وادی چکلې وا چذ بداس کو ما زبا وبما كانوا یکذبون او بسواب داغی چی دروغیوین نبی صلی الله علیه و آله او او ته وی ګور نه چې سار اوخرونو ما حمل لاوي چې زب یاخذېشت دی نه جون دې نه ځخ هغه ویره بيدمال نه چتا کیږي نبی لي سلام دعا وکړ نو الله ولمال ورک ورک ډېر چې په سوکلیګه زکات د پارانو انکار وکو وماله حساب کتاب نه کړو کله به ویځو نیم هم خبره چې زکات ستوي نووسا ترمرګه پورځا چې منافقو بیا راول نبیلی اسلام ته پخپله واغوي چې نو سني قبلي الم يعلمو هذي نبوئي ګن نه لا يعلم سررهم وناجوهم خبر دې د دې رازونو نه او دې پټو پټو جرګونم وان الله علام الغيوبو اویشکہ لا پویږي په ټولوغه وبو سيزنه باندې او منافق ده عقيده نه ده کمن دي دا, دا غلط کارونه زکه کوي چې وی دا نه خبر زمانه کمن الزیین یلمزون المتوعین شپږ پند او 36 پند کسان چې تراز کوي او الزام کوي پاره خیرات كون کو باندي من المؤمنين چې مؤمنان دي په صدقاتو کله چې غي بیت المال تصدقه راوړی دا منافقان ورپوري الزامات کوي چې دا دي ځان خيو ځانوی بی بیت المال جوړ کړی دی ته دي بیا په خپل خریو نه یپرې دي کنه هغه متووعین خیرات کوون کې مؤمنان چې دي پاری پس خبرې کوي والذین لا یجدون الا جهدهم او هغه مؤمنان چې نمومي مگر خپل توان او طاقت مناسبو چې دروځي سګټلی بیت المال تراوڑی یا کجوری کلو <coughs> دعا یې ارسمره چی فیسخروا منہم دا منافقان ورپوري خان دي دی چې زه یې سره دا بس شي په دیوالات له سواب ور کی په کا جرو فیسخرون ستاون دیور پر ټوګی کوي سخر الله منهم دا سزا ده الله خيري او تقی الله دی دی سزا ور کی دې ټوکو او دا هر زمانه کې داسي مؤمنان هم شهده پر موحدین دغسي دیر مال او دیر سو سرنی چې د الله پلار لار کې سوار کړي ولمناصرم دانور اور پورې خان دی ولوم عذاب ندیم دي د بار عذاب دردناک دي استغفر لهم او لا تستغفر لهم انت تستغفر لهم 70 مره فلنغفر الله لهم اغا رئیس المنافقین چې کوه مدینه کې عبد عبی تا غزیه صحیح مسلمان دا زینو میں ام عبداللہ ہو تا غزیه ملش ہو نویچ چه تا پوسن نکاو او لی منافق خدا غزید چا خواخ نئی نوزی اراغ نبی علیہ السلام لیا چیرکتو نرازی ہو تا پی جنازہ نکے ہو تا نو دیر با شرمی گو دیر با ملامت شو خلقو تا زکه دا, دا دا عمل چې غویا دیو کله مړ دی او سوک راځينا ان د جنازي سوک شته ان نبیلی السلام ورسره روان شو نو چې حضرت عمر ور توي رضی الله عنه چې تب ز جنازی لذی ټولمره تاسو سره دوشمنی کړی دا او د خبرې پتا باندې لن دا کړی کنه نبی اسلام السلام وی جماعت ته سویلی شوی نه دینو نو لاله و جنا ذې په وکړاو به خبر ته هم کوس کو خپل الله سو کې خپل کمی څه وتواچو خلا کړیانو ته وګورو ته دا سره خو چره خنځی کړی کمی کمی خبرې الزامات په لګولی حبیان نبی اللہ علیہ السلام ادره دو خلق تا اعلانو کم چه دو بخپل عمل رسی ما چه سوکڑو دو دیده تایس پیدا نشتا ده چه ما دعاو کل چه اللہ مغفر لحینا او کمیس خو مولا دید پارورکو چه بدل و را بانده چه دو پدر پا جنگ کی دو ما تر قیدیشون و نو او غم په بارډه کې د موراون د د کمیس په برابرۍ زنه د وله دو کمیس ورکه کنه نمونګه قریش ته تخپل بدل نه پرېدو نور د ته د ما زواګانې فائدنه رسې خپل عمل بوله په کاری اوی دا کارو نمازه د د پارنډی کړي د مړی د پارا دا ما یو ان دوه د پاراو کړو نو یې پاورز باندې نه مسلمانان شو چې د پیغمبر دی اخلاق او ته او حکم دار آگئی استغفر لهم که تبخنا غواری دید لا تستغفر لهم که نغواری ان تستغفر لهم سبعین مرتا که بخنا غواری دید پارا او یازلا فلن یوفر الله لهم چره اللہ دیتا بخنا نکی. مطلب سو که حرسو مر بخنا غواری فاللہ دیتا مافی نو نبی نکسیر ویی چه ذکر 70 علاوجه المبالغه ده 70 او یی چیز ذکر کړي د مبالغې لپاره د ډیروالي لپاره دهن العرب فی اساليب كلامهم یذكر السبعین زګه د عرب عادت چې په خپل خبرو کې 70 ډیر ذکر کوي 70 فی مبالغه کلام ده خپل کلام مبالغه ولا تريد التحديد بها ا دې مطلب نیچې خاص او یا करत نه کسرت تن مراد دې کسرت کار څومره لغوار خوب یم نبی لي سلام پذي کې خپل تعويل کول شه نو نو يس ازيذ على سفینا دا یو نه زیات کما هو اطل حکم رست راغ چې بیانوت لچر د منافق جنازی لکنه ذالکا بنم کفرو بالله ورسوله دغه خنه چې دی ته نکیږي دا ځکه چې جدي کفر کړی په الله باندې او د الله پیغمبر باندې او وشک الله عزت نکی دا څ قوم فاسقان او تا اتاپن دوستم 85 فريال مخلفو نبي مقاديم خوشاله شو هغه پاتشيوي خلق د تبوک نه بمقاديم پخپل ناس ته سره خلاف رسول الله رستو د پیغمبر دالانا یا دغه د مخالفت اوجنا چې تبوک ته نبي لي السلام له ادي پاتشيوي ډیر دی خوشحالو پخپل ناس ته وانه وقریحو ان یجاهدوا بالمالین وانفسهم دموکه ذکر شوه د بیا شمارو وهم کاری هون و غیره که ها او بدغنی چې jihad کی پخپلو مالونو په نفسو سره د الله په لار کې وقالو ذا یوم شپه ته دی اوای خلقتا لا تنفیروا فالحر چې موزه په دې ګرمه کې تبوک جنگ د اڑ په میاش کې ودامیاشتو کنه اب یاد عرب و گرمی از امروگت سفر زی منافقانو بخلق و تویچو سوکبروانو کنا نواز بیوتا کوج چی دی ور تنگو ری لا تنفروف الحر موضع پا گرمی که قل نارو جهنم عشدو حرام او ایو ور د جهنم ډیر سخ گرم ده لوکانو کانو دیچته پویږي دی په دېسه پویږي چې دا اخرت هغه جهنم ما غډي راکره موربا په دې ملکه کنه چنن دنیا کې ته فزان باندې دا ګرمي برداشت کې چې ګرمي دا کلی کوي ډېره ګرمي دا او اخلاق لګيایي فزان وباجي نزا وبا ګرمي په دې لري کې چې صدا ګرمي برداشت نکنه بیا وا آګه گرمی ته بغاړلګ دینو اپدی مؤمنان پویږي پدی راز باندې ښا چوللانه دې خبر چې جروجه ده هرې سخت ده ډېره ګرمې ده خدای د الله امتحان دی چې څومره ګرمي پکې ورسېږي دومره باجر سواب زیاتی ښا لو کان یفقهون کاش کذي پوی دې دې پس پویږي فلی یزهکو قلیلا پس دا منافقان دی خوان دي خوشاله دي په دنیا کې لګ وليبکو کثیران ابي ابوجال ريرن جزام بما كانوا يكسبون دا بدله په صاحب دا غ عمل ذکر له هم فرجا ک الله ولاتوي فاطمه منهم کچرتو واپس کړي الله مدینته نو تا مدینته واپس کړي کنا الاتوي فاطمه منهم یو ډلې تد دينا نه ددي د تو که نه د او په غمبر له مخله را زو که را روان دی چې مخله لهځو استقبال به کووله وي چې ستا او په دیبان د مخله کې اله تو پهې نوم چلاک په چې واپس چېتهدي را شي دی تاته ووي چې دازل خو شو. او بیا کله تزیکنا جنگل دا کافرانو سرا نمونگ با سرزو خوا وعدت ناخلی دا سی ظالمان دی خوا فستا زنو کلیل خروجی دی بستان ایجازت طلب د دا پارد وطلو فراتلون کی وقتی فقل لن تخرجو مایی ابدا وطووائی چه چرے بنا زیما سرا باست چرے بناو زیما سرا بیا پلخ کې. ہمیشہ ولن تقاتلوا معي ادوًا او ما قتلوا ما سرى دشمن متوئے تستازو پیاسو ی نو اجینہ مخا زکا تستازو پار کار کی ٹگی نہ سنچ دی کی ٹگیو کے جیسے ہم سڑے را چولی او غزان گل کڑی او تاسوے چی مردار شنہ پتہ سو ی نو اجینہ مخا استاس لاس انكم رضيتم بالقعود لا برش بيتم دي. تاسو خوشاله شي په ناس تبان دی اوله مرته اول ځل چې تبوک تخللو فاقعدوا مع الخلفيين بسكينه وسرد دغه ناس تو خلقونه دا, دا حکم راغه سخت چې بیا منافقان جنازې لنزي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا جنازه مکه و فیاوتان د دې باندې چې هميشه ولا تقم على قبرهم انا با دزید قبر سره اشاره کوي اشاره دل تقم دانه چګنه ودری غمه او کینه ابي دثانو دین ده جا چې کوم دی کی جی جی لا تقومو راشنو چې حدیث کراغلیو چې جنازاو شینو لا يا قوموا بالدعاء بیا د دعا لپاره نکینه نوی نو نذيب אבי کېنه پناست دواو کوي ولي پیو لاړ پیغمبر ما نکړی ده ها ا, آ د جنازه دی ولي پولاړی کوله پولا. جنازه دی پولاړوکلا دوا تکېنی د کم دین دی د ذیذ قيام په مانانه پوي دی چې قيام څه تويخه قيام اکثر استعماليږي په اهتمام کې د یو خبرې اهمیتو ضرورتو لیدوی شي پیغمبر توئی چې د دی د قبر سرابتو خپل عادت نه ساتيستا عادت داري چې دا په قبر باندې ودريږي او استغفار کوي نبی صلی الله علیه استغفار کوو چې مړې بعد دفان شو ویلوي چې دا به منافقان د قبر سره نه کوي حوالہ ته کومه ولین هم کفرو بالله و رسولی هی دی کفر کرده پا اللہ و پیغمبر داللہ بانده و ماتو و هم فاسقون اپده اگه کفر کفر که ملشو کنه ملشو و فاسقان فاسقی زدکا ہوئی چه عمل مرک خو موت خو چه انسان ترازی پا کفر نو داغی نو سکنی خبر و چه اگه کمکار پیوشی نو داغی نو خبری کنه چه پرون مرده انا به جنازه که گی <تصفح> و هم فاسقون او خلقی خبر کرده و لا توجب کاموالهم و اولادهم خوشحال ده نکی تال رضا معلونه او اولاد ده دی داد اللہ فضل نده انما يريد الله وبشكل اراده کي ايعذبهم بها جزاء ور کي دي لرا په دي خپل مال سرا په دي دنيا کيم وتزاقان غثهم واهم او د دې سابوخي او يبدي کافران دغه سي الله وتوبن نسيب کي دي تکنه انما يريد الله مطلب سو الله زکه منې کړې د دې نه چ الله زیرا عذاب ورکي اج ته به جنازه او کې دعا وکه هو کې دې چې الله پر رحم وکي نو منه یکړې جمع په حق کې ما د عذاب اراده کړی ره په ځان زلت سوره کلج نازل کړی شی او سوره ت Quran اوغې کې دای ان امنو بالله چې ایمان راوله پله باندې وجاهدوا مع رسوله او بیا جهادو که دا اللہ دا پیغمبر سرا استازنه کولد تولیم اهم نو اجازت اخلستان د مالدار مالدار خلق پدی چې چه مونگا مبوز ازان سرا امونگتا اجازت راکا گور حق داگی او زکا چې مال دی و سرا او اگی چه دے نستان اجازت غارد چه مونشت لے وقالو وای زرنانکم مال قاعدین پریدا مونږ چې دې ناس ته خلق سره ناسيو چې دا دوره خلق کورونه کې ناس دي پډاګانو ما شومانو پلان د ګډو مونږ به مو سره ناسو رضوب اییکونو معل خوالفیم دې په دې رضا شو په ذلت باندې رضا شله خو ذلت ته رضا شو په دې باندې کشي سره دې ناس ته زنانو نه خوالف جمل ذمرضی کی غیرت نشته دی علہ قلوبے مهر والے شوی دی پزلونو باندي پوم لا يفقهون دین پوی کی د دین پرواز باندي د کامیابې کارونو باندي د عزت پکارونو کارونو اخ والله مونان له نصیب کړی دی د عزت کارونه چې جهادونه کوي غنیمتونه راوړي او د الله دین خوري په دې هر څوک نه پویږي لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن د جہاد خلقشته کنا کدي کناستو نو خبرانه ده لیکن دا, دا. دا الله پیغمبر چې دی کی پا پا اولا او هغه چې مؤمنان دي د زړه هغه جہاد کې په خپل مالونو او په نفسونو سره اولای کلو عمل خیرات او د دې لپاره د دنیا او د آخرت فایدی دي د دنیا او د آخرت نعمتون دي د دنیا و داخرت دا خوشح لئی دی اولائی که هم المفلحون اوم داگه کسان کامیاب دي عدداللہ و لوم جننات تجری من تحت ها الانهار اللہ دیل تیار کردی اغا جنتونا چبایی که بلان دی داگه ننهرونا امیشه بای پاگی که ذالک الفوض و لازویم داگه کامیابی دیر لوئی دی دا مخ که حال غداگه چا زکر شو چناستو مدینه کې چې پوجو چې پیغمبر را روان دي نو مخه او ولا لار وځل ته کې دا غوته لوحال بیانې چې کل نبی دې اسلام ته روانو نو مړدل راتلې چا پیره باندې نه د کلو نه او پخپل ځان د پاره به ومي اجازه ته غوښته چې را مونته تکلیف دې مونته ډېر او ای به پلانې وي چې ما ته دې اجازت را کیو زما ډېر غټ مسروريات دي د نورو لپاره به هم غوښتم وجعل المعذرون من الاعراب او راغ له غباني و يونکي عذر كونکي زبان دون ليوذن لهم چې دې اجازه ته کړی شي چکین وکعد الذين كذبوا الله ورسوله او غسق ورانه لخه ناڅ په ټولو کسان چې ري هميشه د پاره دروخ کړي د الله سره او د پیغمبر د الله سره مګي قران ورو په لانو ته دمر درونو خاري او دا جسو کراله ندي ته به وي چې پیغمبر تدم سلام کوا او بیا وته وایي چې هغه هغه ته ډیر زیات تکلیف او بيماري او سيرياس او نشرات له جماو ته ویوای کنه سيسيب الذين كفروا منهم عذاب اليم زردا چې وبر رسیدي کافرانو ته پذي کې عذاب دردناک دا سخت عذابونو ذکر شو نا غنورو سره غام شو هغه ډاګان او هغه بیمارانه چې مونږ هم ته بوګته نیوتلی نه لاده غرید پاره معافی را لې ګور ليس على الضعفاء نشته پر کمزور باندې ضعیفان و لا علا المرض و آنه پا بیمار و خلقو و لا علا الذین ما یونفقونا آنه پا کسان و چه اجزان دی نمومی اغا مال چه خرج کیم نسور لین تظام شي نه نور سو اجزان دی کنو پا دی طولو باندی سنشتا حرا جن سم طرف ازا نصحول اللہ و رسوله و چليخو مدینه کې پاتیشو خو دی با الله او پیغمبر سره اخلاص ساتي کوبل فرق سوقته نو تاسو کې چې تاسو هلي شو یې ریبوې چهره واسوم نکیږي نو یا د بیمارې ذوچنا یا دنا چاره ذوچنا او د نور کمزوره ذوچنا خوبس دعا بکونو چې الله دې له کامیابي ورکی الله دا پیغمبر غلب ورکیت دا سوال باکونو. دا خلاق دی نصحو لله و رسولی چه اگه سر او چې کوم داسی دی چه اگه بدی را دی وی دا اگه حکم برست رازی کنو ما علی من سبیل نشت پداسی حق برست خلق و باندی اسم الامتیان اللہ غفور رحیم الله بخشش کون کده مہربان و لا انا پاگر کسانو بانده سم علامتی اشتا ده و سگون اشتا ده ازا ما آتاو که چراغ لطا تا چراوانوی تبوکتا نو ده یمن نخلق راغه ابو موسا اشعری عضی اللہ عنہ او دا اغمار گری او نبی اللہ السلام تایوی چی مونگ لسو گورا او خان اسونا مونگ زوتا سرا او مونگ سرا سشتینا مونگ لانتظام اکا نبی علیہ السلام وی تاسو رالی را له اخر کې اور ان ته و شو خلکو وخان او اسونا او مالونا ورکل ورکل اوس خوشنشتہ نماز سره سشته ننور سره سشته حضرت عثمان رضی الله عنه دریسو خان دک د وصلونا ادغلونا ورکل نن سشته نن سوکو لتهملهم چتا غیلن تنظیم د سوړلېو کې قلطان او تا ته په جواب کې وې چلا عجدو نمممکن ما سره سشتنن لا عجدو تاسو په امبر خبر اږه هغه یما سره اوس نشته تره بیا او شان ده سريشت ما احملکم علی چتا سره په اړه تنظیم د سوړلېو کما نه اوښتدې نه اسټدې څه شي نشته تاسو دا څه واخ کړهاله تو وللو نو هغه واپس شو و عائنوم تفیزو من الدمعیم او سترګې داغي چوي نو داري والد او دا اوخ کې ته نبه دې داسې جړلې اې بیا وسحاباو هغه تسوي بکائین او هغه ته په لنم ناغستو شرابلې بکائین هغه جړې رجړلې وکنه دا دا خلک او نبی اللہ علیہ السلام بیا په اخر کې ویلو حدیثو کې کنا چې ال یمانو ایمانو یمانن او الفقه او الحکمت یمانیتن ایمان فو د یمن د خلکو آئے او چې به جګړې او به شور او به زوګه ایمان راوړو خپل خو خو باندې او حکمت او علم خو د یمنوالو ده ځکه صفت کو کنه چېږي تړي در در درسه زه پیغمبر شان خدا دے چاغوی ما سره سنشتہ او د دې زماني پیران وی توا به کلیو کنه ملا ودا اسمان نو او خان او اسن را غرزولیو یوا ایابه وی چذین نو ولې د سره دور صدام درود نو یمن والو تبویلیو چ سترګي پټي کې जबाब دوا کوم تاسو باندې وای نو بس چې دواې کړې نو یا په مدینه کې یا په تا بو کې ها رستا کار دي خلق دین تباہ او برباد کړه ځاننه پیغمبر د پاسه کړو جاهلان نجس خلق دي د رزي کرامتونو یې تدولیا او کرامت نمنې او ولین نمانما قصار مالی پیغمبر معجزہ نشتر چې اوسوالو کې هغه او الله ولو خان ورکی اسونه ورکی نه دا عجیب خبره چې الله ان غوالي نو که کی حزنان ها وجه وجید غمن الله یجدو ما یونفقون چې وین منتغه چې خرج کی نو دا خلق دی دي دي تمافیو کليشوا انما السبيل وبشكم لامات يا على الذين باغ مال دار خلق لا دا يستاذنونك چه غیر راضی وي مونږ ته اجازه ته پاتې کیغو وهم اغنیا او خمال دار دي رضوب يكونوا مال خوالفيم دي پدي خوشاله دي چې ناستی دي زنه نو سراب کورونو کې زانو تبد زلت پدي ذلت وتوال لا قلوبهم فهم لا يعلمون الله مهور لهګولی ددي په زلو نو ددي نه پوږي پهې باندې چې ز سط لت غیرت غیرې سطوي پرې نه پوږ اوس غ حال بهیان چې طبوک نه راځي نګورهله س ش نه والله تهوي داسې بقیېږي داسې ب کېږي له ته دغې حال معلوم دی که نه په غبر ته خو معلوم چتلم نوم ډلې رالې چې اوس راځم واپس نوم بدلې راځي داوت الله او چې او راضي با او تا تضمیناتونه کوي عذرونه وکي چیرخه قوت نو سمه نو کار خرابو او ته زمونږ غوذر قبول کا ته وته چې نه قبولوم زال خبر کړې ما استاذ اوذر نه قبولوم ما تللې دې مخ کې نه یا تذرون الیکم اذا رجعتم اليهم دا منافقان با عذرونا وبانی کتاب استا چکلتا سو واپس شې دي تا مدینه تا قل لا تا تذروا وتو ا چ عذرونه ما پیش کوي دروغ مو اې لن نمن الکم منکری یقین نک استاد په قد نبئ ان الل من اخبارکم یقینا الله خبر کړي استادو د حالاتو شي څو ضرورتونو اوس منافقان دي کنا اوس ایر الله علیکم ورسولو هم دا خطیر شو او اترنتن کی وخت کی با ویني الله تاسو عمل کار او پیغمبر هم ویني چې تاسو کوي ثم تردو نا بیا واپس کړي شي قیامت کی اغزاد تا چی پويږي په پټو په خکاره باندې پاس خبر و کی تاسو لر رب عمل چې تاسو کولې چې دا عمل خدا عمل لچو شو او راتلون کې وخت کړي رب ل عزت وای چې ګور او تچ دی وس کوي ویني الله استاسو کارو بار او پیغمبر هم ویني عمل ل کنه دا د زله خبرې نه دي ظاهري عمل له نو ارسو کې ویني زګرستو ب بیا وسره مومنانو مرګري کوي پا ایک سو پانچ آیات کی چه فصیر اللہ عملکم و رسولو والمومنون استازو عمل خوار چا تخکار دی چه غد منافقت تھی سیحلفونا باللہ لکم زردہ چذیبا قسمونکی تا تا پالا باندې تاسو تا ای مومنانو ازان قلقتم الیم کل جتاسو آپس لار شیدیتا لتعرضو آنم صرف ددید پارسو گن کئی چتاسو تا سوای ایمانو اس معفی او تاوک اینو فاعرض عنم نو الله ی معفی او تاوک مخ تنواړوي ان امرج سن دا پلید خلق دی و جاننم جاننم دے ما ووم یانم ز ی جہنم دی جزاء مما كانوا یکسبون دا سزا ده په سبب د هغه عمل چدیه کئیم څنګه چې مشرکان ته ویلی وکنا جن لم مشرکون نجسون مداځي ته داغه نزيات خطرناک ټکه وی چین نهوم ريجسن حضرت شیخ بويچ نياست هغه ته وی چې بوين خو نه کوي کنه ویندا کنه نور څه دي پليت چه بوين خو نه کوي و ريجس هغه ته وی چې ا بوين کوي دته زکه وَمَا أَعَام جَهَنَّم ځې دې جَهَنَّم دې د خپل عمل پوجبان دي دا د هر زمانی حال چې وګورې نو بس تاسو خپل پتوئ چې د قرآن چې سووي کنه دا ډېر رښتیا دي او چې پدې خپل چم گاوند کې او پدې خپل ولې کې منافقانو حال وګوري کنه نو بیا به تاسو د قرآن خبره بالکل واضح شي ښا داس هغه حاله کې هغه سه کول نو هغه وسوم کیږي د بيدين خلکو هغه کارونه دي کناخه لارې به تنګي مسلمانان توزررونه او تکلیفونه ور بس اوس خلک به پلوتي رینو بیسوک بس سویل نشو نو دا هغه خلکو ښا چې چرې د دې د خلینا د یو باندې تاسلین نومي لا اوشي وی بلکې درذونو زخمونو په حلقو زرونو زخمی او د دې دی د کارونو په جبه باندې ښه ډېر خلق چې واتنګ شنه زېبه بدل کو چیرې بلپل ولال شنه ددل تجون تیرول خو ګران که نه نو زېبه بدل کو او چې چې په سنت پوسکو چې ویلې ستا کور خډیر خپل نو وی کور خبره نه خوداوی پلانینه څنګه مو 2 4 کار سره یتو یحلفون لكم قسمنا کئ تاسوتا لترزو عنهم اسحابو چې تاسو ته خوشاله شي او رضا شي دي ستاسو تندیت وګورېخه تاسو تندې لکټي کولا ویني بیا خوشاله د حضرت عمر او د ابو بکر او د تندیت وبکاتو فاین ترزو انم ک تاسو ته رضا شوې نبیشه که اللہ نرزا کی گید از قوم فاسقانونا الاراب وشد و کفرون و نفاقن دقا کلو و باندو و خلق چلی اللہو یه دیر سختی دی با کفر کیم او با منافقت کیم و عجد رو وجه صدا نا اللہی وجه دادا چیز قرآن نلری دی نو پس چیز د الله د کتاب نه نلری کنا نا دقا کفر به هم سختی و منافقت با هم سختي. و اجدارو او دیر لایق دی اللہ یعلمو چن پوئی گی حدود ما نزل اللہ و علی رسوله فا احکامو دا حقی کتاب چلنا نازل په خپل پیغمبر بانده اللہ و علی منحکیم اللہ پارس بانده پوئی گی حکمت والده ندقا باندچین چی رب راشی کا نکلا توبہ چی دا غی خبر دیواری دی نبرشاتو پوئی چی ردی بلکل اجزان الرسول صلی الله علیه و آله خبر نه دی صاحه دقیقه منزنا او دقیقه سبقونا توبہ انداوه دل درشیوی پورخه تبوت سبق خینوبے خیوتا او یو مولاو باندکه خطبه وی لوستا منطقلی ما وی وی لا اله الا الله محمد صلى الله عليه وسلم موږ ته ډیرو ییچې دا موهداسي محمد رسول الله وای ک هغه با خبره خبره کوله چې داوی وستا سنوي خبره را وسته موږ ته دغه ویلی چې محمد صلى الله عليه وسلم کا د باندې چان ډیر په شانطي په دین کې توبه امن الاعراب بعضی د دې باندواله نوم یې تخذ هغه څوک دي, دي چې عقیده ساتي ما ينفق مغرمن هغه مل باندي چې هرڅه کده الله په لار کې وېدا شو یې تخذ سمانه هغه باندې یقین ساتي چې هغه توانو کو و تر رب بس بكم الدوائر ازمره په دنیا میندې چه انتظار که تاستا ده مصیبتونو ویره بس ده دین اخلاس شو فار وقت که جهاد ده او انفاق بی سبیل الله ده او الله اللہ پلار کې خرج کې و جهاد که خرج مونږ مونگا خویزان لسو او نکڑو دور بلول و کوتام جوڑا نکڑا و بس طول مرده چل ده نو و ده دی پا دیباند ویسو حادثی راولی چه مونگت نخلاس شو د حکومت دوایر وګوره نوروز یو نو کې چرې الله چا تخیرې نه کړې منافقان په دې کې وګوره سویم زل شو علیم دایره توساو فضیبان دې بد بد مصیبتو ناراشیم والله سمیون الیم الله قبل ان کے دی د دعاګان او فوجدار چا په حل باندې نو ټول خدا سي نه کنا باندې چانو کې مخه لښتا نې کومه د خلق پښتون او ډیر د ملما او د دوست قدر او عزت کوي ناغې عادی دي ځکه خریبوم تفریات کړی چیرې خلک زموږ په حق کې ټولي خبرې لاسه چي ډیر سختی په کوفر کې ډیر سختی الله تعالی نمونکې ګنې سم خلق نشته ومن الاعراب باذذي باندچان نامي يؤمن بالله واليوم الاخر ارسوقذي جيمان روضي الله باندي فرصدا اخرت باندي ويتخذوا ما ينفقوا قربات عند الله او اغمالچ دال الله پنمي ورقي ويقين کي چدا د الله سر نيز پاغمال چ خرج کي قربات الله چدا زمون د الله سره نزدېکته او صلوات الرسول او دې سره د پیغمبر دعاګانې حاصلېږي ځکه چې هغه لوچې سره وله نه غوته دعا وکړه صلوات الرسول نه غي خدای خپل مال د دې لپاره ذریعہ ګرځي چې مونږ الله سره نزدې شو او پیغمبر زمونږ لپاره دعا وکړي چل اللهم صل وسلم صلوات الرسول یې او دا دغه خصوصیتو دعا کی بیدا اوفا دعا کې بي اندازې خلق تعالی اللهم اسأل لی لگا ابو اوفاو ززم برګارون مال راول هغه ته اندازه سی دعا وکړه الا خبردار ان قربت اللهم ذا عمل دزیزه پر نزدېکته دا ينفقو بوسره یا دعا عمل لپاره سیدهم الله فی رحمته او زړه چې الله بداخیل کذیلرا په خپل رحمت کې ان الله الغفور الرحيم بشک الله بخون کې مهربان دی منافقان او د باب پوری او کمسل پوری او باسطونه او درې سیسه د سورۃ ذکر شوې اولوا مشرکین حالو وشتو آیاتونو کې ابياد اهل کتابو او دریم د باب د منافقان مفصل او سلورم اخیری باب بد اومنان و بیان